Почути Донбас. Коли після скаженого обстрілу блокпост зайняли сепаратисти, Ілля Захарук лежав нерухомий, а його уніформа тліла й димілась. Він лише побачив, як хтось у балаклаві нагнувся над ним, зняв йому каску, за голеним по-козацьки чубом, переконавшися, це доброволець, поглянув йому в очі і сказав, «Етого в лазарєт, он не обгорєл почтишто, но сильно карнтужен». Але козак нічого не чув і не міг спромогтись хоч на слово. До нього підійшли, поклали на носилки, у медичну машину і повезли. Так Ілля Захарук опинився – Серед ворогів у ворожому шпиталі. Бачив тільки, що до нього підходили у білих і зелених халатах, про щось говорили між собою, знімали з нього пропалений одяг, робили уколи, однак Ілля нічого не чув і не міг спромогтись ні на слово. Немов було це не з ним, а десь в паралельному світі. тому провалився у сон. Коли прокинувся, хто з нас скільки минуло часу, побачив медсестричку, що нахилилася до нього. І знову ж, неначе в іншому світі, ні звуку і ні слова. Дівчина взяла аркуш паперу і великими буквами написала: Ти в Донецьк, в госпіталі, сильно контужен, не можеш слышать і говорити». Лічення буде, навірно, довгим, і що невісно, чим кончиться. Хочеш, я навчу тебе язику глухих? Мене зовут Світа? Ілля прочитав, поглянув на миловиду сестричку і кивнув. І так почалась їхня учба. Ілько спершу почував себе малою дитиною, що тільки но починає говорити. Либонь зараз кумедно белькоче, мов дитя, лише мовою глухих. І ці помилки змушували Світлану всміхатись, як старшу сестру, коли вчиться говорити її молодший братик. Але сестричка, певно, добре зналася на сурдопедагогіці, бо навчання йшло доволі швидко. Вона малювала якийсь предмет або показувала картинку, чий сам предмет, якщо був під рукою, і кілька разів виразно робила рухи. Серце – вказівним пальцем, двічі торкнутися там, де серце. Тиск – правою рукою, двічі стиснути ліве передпліччя. Високий тиск – по лівій долоні вгору правою і двічі стиснути ліве передпліччя. Температура – праву руку під ліву паху. Температура падає. Теж і дві розкриті долоні, одна проти одної донизу. Говорити. Вказівним пальцем два кругових рухи від губ. Слухати. Праву долоні буквою «С» притулити до вуха. Я одужую. Показати пальцем на себе і по лівій долоні вгору, обидві долоні стиснувши від грудей уперед. Вивчали і жестову абетку. А – пальців кулак б схрестити вказівний і середній в долоня прямо г вказівний донизу і склали кілька перших слів с е т а і -л, л ю ш а д о н е т у к а н а Одну годину на день, переважно зранку, тривали їхні заняття. Потім Світлана йшла, учень же відразу починав чекати наступного ранку. Заходили інші медсестри і лікарі, здебільшого сердиті, щось злого між собою та глипуючи на Ілька. Однак він не чув і думав лише про завтрашній ранок. Мабуть, і Захару був здібним учнем. На кінець другого тижня вони вже розмовляли. Не розмовляли, а балакали. Не балакали, а базікали. Часом збиваючись і повторюючи одне й те саме. Про погоду і сніданок, про лікування, про собак, про спорт. Не говорили тільки про війну. А вибухів, що лунали раз по раз, він не чув. Ти дуже... «Красива!» – якось сказав жестами Ілько. «Спасибі! А ти мужній і розумний!» – відповіла Світлана. Після цих успіхів вона принесла у палату ноутбука і декілька дисків. Тепер учень міг навчатися, і коли немає вчительки. Тут виявилися й уроки з уже пройденим, і нові захопливі розповіді про тварин, про різні країни – Серед усього цього багатства натрапив Ілля на Євангеліє. Щоправда, Євангеліє від Матфея було перекладено на американську мову глухих, трохи відмінну від тієї, що навчала його Світлана. Однак майже все із тих жестів Ілля зрозумів. Не все зрозумів щодо змісту. Деякі вислови здавались йому парадоксальними і зовсім неочевидними. Проте змушували добряче задуматись. Він досі, можна сказати, не чув і не читав Євангеліє, хіба що коли-неколи в тій церкві, що в його містечку, але там правилось по церковно Особливо його збентежили такі слова Ісуса Христа. «А я кажу вам, любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас». Добро творіть тим, хто ненавидить вас. Справді, парадоксально. І є над чим добряче задуматись. Особливо після всього, що побачив і пережив останніми місяцями. «Принеси мені б і б, -б лі у п о укр а ї м Попросив він Світлану наступного ранку – і кілька тижнів читав святе письмо. Лише процедури, світланені заняття і святе письмо. А потім прийшов ранок, коли він попросив. «Покажи, як буде вих одзамене заміж». «Ось так», – показала вона. Ілля це повторив, а Світлана у відповідь лише притулилася до вже зміцнілої статечної фігури. Ну, видаєте, хто ж в такое время жениться? вразився працівник ЗАКСу. Да й бланка в нових у мене нет, тільки старе українські. Заповнюй українські, раптом промовив молодий. Новина про те, що важкоконтужений, майже безнадійний заговорив, миттю рознеслась по лікарні. Не інакше, як Любов. От що то Любов робить, цокотів увесь жіночий медперсонал. Згадуючи, що вже десь чули про таке, чи то в тому серіалі, чи в тому, чи в журналі якомусь читали, навіть зібралися вже йти вітати. «Постой, постой!» Раптом спинив цю ейфорію замполіт. «Значить, пленний Захарук уже не тяжело больной, а он уже повністю здоров? Так що завтра на Бандеровський день незалежності буде у нас йти по Донецку вместе со всеми пленними коридором позора!» Він йшов у колоні серед понурих, потомлених і осунутих бранців, та після місяців повної тиші усе вражався кожному звуку. Натовп по обидва боки щось кричав, скандував, улюлюкав. Трохи згодом став Ілля вирізняти з цього потоку слів, окремі вигуки і уривки фраз. Фашисти! Фашисти! Фашисти! Тварі! Тварі! Добіть їх нада. А я говорю «Фашисты! Фашисты! На колени! Уроды!» А я говорю вам «Фашисты! Убийцы!» А я говорю вам «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас».